Vanmorgen allemaal, ja ons is vanmorgen, as ons op skeleton staf, die hele verhoog is leeg, soos julle kan sien. Voor een of ander rede het daar iets gebeur wat al die ouders net weg is. Maar ek, ek wil graag geef my dit goed gebruik. Ek het vir Aniel gevra om vir ons een, een stukkie te speel van, van een man met die naam van Bill Johnson, dit is sommer net een kort getuienis, wat hy bieke praat oor lofprysing en aanbidding, en ek wil graag gij hulle met luister daarna, en daarna gaan ons luister na Kim Walker, hulle is van Jesus Culture Groep, waar sy hierdie lied sing, Walk With Me, en ek gaan dat aan Helham van so twee keer die er speel, en dan gaan my hulle vir julle sommer vraag, sommer daar waar jy sit, sing saam, sing dit wat klaar op jou oor geval het, sing saam, en in die proces, gaan daar een plek kom in hierdie lied, waar, waar jy een behoefte gaan hee, om sommer jou hart met die heren te deel. Doen dit dan. Sommer die daar waar jy sit in jou stoel. Jy weet, een baie keer kom ons by die gemeente uit op, op sondagmorgen, en ons kom sit hier en ons ontvang en ons ontvang, en eindelijk gee ons min, ons neem deel aan die sang. Maar eindelijk, eindelijk gee ons nie erg ons self nie. En die groot uitdaging vanmorgen is om kyk bykie, kyk bykie, hoe sy hy die klein teamwalker, hoe sy hoe sy eenvoudig hy self gee in die zaak. En, en soos wat dit in jou hart is, praat met die Heere. Berei jou eie hart dan voor om te hoor wat die geest van die Heere vir ons wil sê. Okay, so dankie Anel vir jou. en ons dankie dankie vir die onmetelike voorrecht om met u te kan wandel om u in ons midde te verwelkom om u in my te laat welkom voel om my focus my aandag plaas op wie jy is, om jy te eer vir wie jy is. Dank jy vader dat dat jy ons eenmalig waardig gemaakt het om jy die verhouding met jy te kan hee. Dank jy heren vir ons saamwees vanmorgen. Dank jy dat jy welkom is in die plek. Dank jy heren dat jy die oorvloed van ons hart, uit die, die, die lofoffer wat in ons hart te lee, ons die voorigheid, om jy te aanbid vanmorgen, nie vir wat jy vir ons moet doen nie, maar vir wie jy is en vir wat jy gedoen het. Vader, dat dat ons aanbidding nie aangeleerde gebruik sal wees nie dat ons kan omskakel van hom saam te sing daarna om uit te gee aan die opgewondenheid en die ekstase en die blydskap en die liefde wat binne ons harte is vir U ons eer U vanmore ons eer U dat U vir ons goed is goed was Ons eer jy vir die siekere van ons levens. Omdat ons by jy geborgen is. Omdat ons bewaarder nie kan sluimer en slaap nie. Omdat jy ons bewaarder is. Ons eer jy vir vader. In Jesus' naam. Amen. Amen. Dank jy aan Nel. Hy het voor ek begin, is daar iemand wat een woord het vir ons gelijk, vir ons graag luister. As aan, nou hy aan, woord jy my, morgen. Jy weet hoe sê nou na hierdie ding luister, die, die heel week draai die ding in my kop. En as ek nou, nou, nou luister na hierdie getuies vanmorgen, ek denk het oot Joshua gevoel, toe hy daar in die tent sit, en hy luister op wat God met sy vriend hy sit daar en hy absorbeer het net ons nou kon sit nou sê David lei my na waters waar ris is kom ons sit net, kom ons wees net die dink draai die heel week om my kop in, vandag ervaar ek het dankie as ek as ek somme paar goedjes jete op wat ken ek een paar goed gehoor ek hoor ook een paar goed as Bill Johnson praat en die eerste ding wat ek optel is dat hy sê as jy 'n gas het in jou midde sal hy bly solank as wat hy welkom is. Jy weet ons is baie keer so besig om om dier rituele en dinge te gaan dat ons dat ons die gas vergeet. En dan is hoef ons die verbaas te wees as daar nie ontmoeting, as daar nie ontlading is nie. Kijk, as ons by mekaar is, en ons is in die geest by mekaar, en, en daar is een oorvloeie van, van dit wat in ons harte gebeur het, dan moet daar een reaksie wees van die hemel. Moet daar een reaksie van Godse geest wees. Een tastbare ervaring van Godse Gees in ons midde. Je weet, ek luister hoe ek hierdie ding sing, sy sê, How I love you, How I love you. In my eie lewe het ek so lang gesee, I love you. Ek het so lang gesee, ek het die Heere lief. Lang, jare, 24 jaar lang. Maar ek kan onthou, toe ek, toe ek in Hoopstad begin praktiseer het, daar aan 76 het ek... Uh, het ek een dag daar in die blomme winkel ek wou nie blomme koop nie, ek het niemand gehad om blomme voor te koop nie, maar ek het die tannie geken, wat die blomme winkel gehad het, en ek het soms by die tannie en oom op die plaas gekom, en by hulle werk gedoen, en ek het nooit sonder een kouwe skaapnek daar weggega nie, so ek moes my sê, is het redelijk hoog hou daar, dis wat ek in die blomme winkel in gestap, en toe sê daar een jong meisie in haar ma daar, so'n lang meisie, en hulle stel my in die meis kind voor. En, en so is ek daaruit, ek het die meisie ontmoet, en ek het nie weer die tweede gedachte daan gegeen. En so het ek op die, die meisie sy plaas gekom, sy so paal, sy so plaas gekom, en ek het heel wat werk daar gedoen, en ek het daar van tyd tot tyd, van vakantietuig, en want ek het ek daar geseen, sy was op die universiteit, en een kennis geneem van die meisie. En toen nou, een jaar of twee, drie later, toe het ons kantoor of ons praktyk het toe so een bijeenkomst wat ons sommer een aand gaan uiteet sommer so einde van die jaar funksieke en my vernoot is getrouwd en ons ontvangs dame en haar man gaan in ek gaan en dan sê ek vat nou toch, toch vir jou iemand saam maar nou is het hoopstad, dit is een klein dorpie en as jy daar een move maak as jy, dan, jy, dan sê jy op die voorblad van die korant so ek moest baie versichtig wees wat sy move ek maak en ek is by een ander tanny, wat vir my soos een ma was, en sy sê vir my op een stadium, sy sê, vraag vir henda, sy is nie, sy is nie so in die dorp, en sy so, sy nie so deel van die setup nie, en ek dacht, ja, ek het daar daarom al een paar keer geseen, en ek, ek nooi haar, en sy gaan saam met my nou, rijd ons bloemfontein toe, en ons kom terug, en ons raak in die gesels, ons begin mekaar beter leer ken, en so ontwikkel die ene ding op die ander, ek vraag later vir nog geleentheid uit, en so ontwikkel die ding verder en verder en, en ergens langs die pad raak ek hier binnenkant gewaar hier is iets bezig om te gebeur en toe ek my week omkry toes hulle daai decembermaand is hulle op pad om te gaan vakantie hou en daar is een ou wat diep vlerks lewe en, en ek besluit hierding kan ek hier to laatie maar toe begin dit nie net een gewaarwording nie word nie, dit word nou kracht wat die binnenwerk. En ek kan onthou, sit ek die aand, ek kei die aand daar by hulle, en, en ek sit daar nou, probeer ek hierdie vrou met my oog hypnotiseer, en ek het nie die moed om te sê, kom ons twee stap uit nie. Maar in die afval, ek wil jou nou nie met die detail opvul, maar, maar daarna het ek gesê, how I love you. en dit vat my terug, na a paar jaar voordat hy tyd ook op universiteit was, het die, die ontwerp in my, daai ontwerp het een uitroep gehad, een uitroep na een verhouding, een eerste rangse verhouding, en ek het een verhouding met die heren gehad, ek was voorster van die CSV, ek was die diaken in die kerk, ek was, ek was die christen in die konsuis, maar ek het nie verhouding gehad nie, ek het gesing I love you, how I love you, maar ek het dit was woorde, maar ek kan onthou die aand, die 21ste juli 74, want jylle die som maken, jylle nou die, sê dit moet nou, 74 aand, nou nou toe, dit is amper 2014, he? jylle sê nou hoeveel, wat reik het nou, maar ek onthou, die specifieke aand, het die ding gebeur, wat met my gebeur het met die na iets binnen in my gebeur en daar het die verandering getekom en van die volgende dag af kon ek vir die eerste keer in my leven met waarheid sing How I Love You en dit was nie meer woorde nie dit was werkelijkheid die hartseer vir my is daar is soveel kinders van die heren wat geleer is om te say How I Love You maar nooit daai opgewonheid, daai ervaring gehad. Dan nou, kijk nou, luister nie weer wat hier Bill Johnson sê, hy sê, dat hy sommer net kan 20 minuut le en niks sê nie, maar net ervaar hoe dat hierdie opgewonheid, hierdie, jylle weet hoe voel dit, as een, as een man op een meisje verlief raak, of een vrou op een man verlief raak, is een energie, is een kracht binnen jou wat die werk. Nou dit is wat God gebruik het, hy sê, met die oog op Christus in sy gemeente en dat daar die ervaring, ons ervaring sal wees, dan sal ons ons lied, How I Love You sal nie woorde wees nie het sal werkelijkheid wees en ek wil jou eindag vanmorgen om toe te laat in jou lewerie by die plek kom met die werklikheid van How I Love You jou deel is, ek weet nie, is baie van julle wees dit deel is, maar ek groei van ons wat dalk nog dier die acties gaan, sonder dat die how I love you, een werkelijkheid in ons levens is. Right, dit was maar net wat ek daar wou sê. Ek wil vanmorgen weer hee, ons moet weer kyk na die concept van wees. Ons het nou begin, en ek glo dat Godse gees vir ons hier een sleetel gegeet, wat dalk belangriker is, is wat ons besef. Toe ons een paar weke terug by die punt gekom het om te sê, God het nie vir ons opdracht gegeen om te doen nie, hy het ons opdrag gegeen om te wees, hy het gesê in Genesis 1, 28, wees, virigbare vermeerder, en heers, dier te wees, sal ons heers, so hy het ons gemaakt, na sy beeld en gelijkenis, hy sê vir Mooses, toe Mooses sê, wees, hy sê, ek is stuur jou, hy sê, ek het nie nodig om myself verder te verduidelik nie, ek is En as ek en jy na as ek is sy beeld en gelijkenis geskapen is, dan het ons ook nie nodig om ons te verduidelik nie. Dan kan ons net wees. En die hele geheim is dus om te wees. Julle verstaan hoe belangrijk wees is. Want God het Adam geskapen na sy beeld en gelijkenis, hy het om die sterk man gemaakt. Adam was die sterk man. Adam was die een wat geregeer het op aarde. En daar was een roover die die wat stilslag en verwoes, die duivel wat uitgegooi was uit die jimmel. Hy is die een wat wil stilslag en verwoes. En daarom sê Matthies 12, as jy in die huis van een sterk man wil ingaan, en sy goed roof, dan moet jy eerst die sterk man bind. En die wijse waarop die roover gekom het, om die sterkman te bind, is om om te mislei om om te laat dink, dat hy minder is, as wat God omgemaak het. En dat hy moet doen om te wees. Hy moet doen, hy moet eet om soos God te wees, terwijl hy reeds na Godse beeld en gelijkenis geskapen is, dit afgehandel was, God tevrede was met die eindproduct, God sy Gees in die mens ingeblaas het, en die mens den volle aan Godse standaard van leven voldoen het. Die moeder van die leen was om vir Adam te oortuig dat hy moet doen om te word, doen om te word na Godse beeld en gelijkenis. Dit was die aanslag. Dit is die wijse waarop die duivel, die rover, die sterk man gebind het. Recht. So jy, jy verstaan bind van die sterk man is niks met die duivel te doen nie. Ons is nie rovers nie. Ons wil nie die duivel bind nie. En die duivel is nie een sterk man nie. Hy is uitgekleed en hy is tot niet gemaakt. So dat ons nie die begrip recht krijg. Ek kom achter, dat almal van ons wat wat hier eindig, wat hier in ons is, kom ons sê ons wat hier saam is, kom allemaal jarenlang, waarschijnlijk, so lang as dat ons leven met moe uitsondering, is ons die product van kerkleeringe, kerkleerstellinge, en in die kerkleerstellinge het ons geleer, om sekere woorde te gebruik, sekere woorde wat geklik het, wat deel is van ons, ons weese, van ons bestaan, en, en as ons daie woord sê, byvoorbeeld, kom ons, vaat, kom ons praat bykie politiek gauw, Of ons vaat die woord Afrikanerskap, ek is een Afrikaner, <laughs> jylle onthou wat connectie, wat het dit vir my beteken om te sê, ek is een Afrikaner, trom ons tot vandag toe, daar is baie meer om, om hierdie woord, as net, net iets, ek is een Afrikaner, nou ek is nie politisch nou, nie. Ek, ek, ek sê maar net, dis nou maar net wie ek is, ek kan nou nie help nie, ek nou maar so gewees, maar kyk, Ons gebruik woorde in die, in die geestelike woorde. Ons het bijvoorbeeld een woord, wat ek wil hee, ons nog een na kyk vanmorgen. Ons sê, ek is wedergebore. Ons praat van wedergebore christene. Dit is een slepel woord in die christendom om wedergebore te wees. En ek wil een stelling maak vanmorgen en sê, ons verstaan die woord wedergebore totaal verkeerd. Ons gebruik om verkeerd. Ons misbruik om En omdat ons om misbruik, is daar een kaskade van, van gevolge wat daar uitkom. En daarom het ons nodig om hierdie goed aan te pas. En weet, aan die ene kant kan ons sê, maar ons staan nou onder een nieuwe lering, in die, die lering van die gemeente, die woord wat in hierdie gemeente uitgaan, die woord dat Godse gees aan sy gemeente oorbreek. Maar ek gebruik nog die terminologie van my ouwe lering, Ek praat nog steeds van wedergeboorte, hierdie gemeente praat nie van wedergeboorte nie, skokje, wedergeboorte is uit, in die, in die vorm wat jy dit gesê het, sorry dis nie Annie, dit werk nie, nou ek weet, nou sit jy baie warm op jou stoel vanmorgen, maar ek wil vir jou weis hoe dit werk. Die begrip van hierdie goeders is dit onthou, wat het ons gesê, Salomo sê, dood en lewe leen die mag van die tong. As ons die tong gebruik, gaan ons die vrucht daarvan heet. So as ons die woordweder geboorte uit context, uit verkeerd gebruik, gaan ons die vrucht daarvan heet. En ons kan dit nie bekostig nie. Die begrip wat Jesus vir ons wil gee, toe hy sê, daar moet een geboorte uit die jemel wees, is so een belangrike begrip. Dat ons dit nie kan verkeerd gebruik nie. Want luister mooi wat sê die skrif. Die skrif sê, Jezus sê vir Petrus, hy sê, alles wat jy op die aarde bind, has already been bound in heaven. Hy sê, kom ons tel dit nou mooier. Hy sê, dit wat reeds in die jimmel gebonden is, dit wat ek reeds uitgevaardig het in die jimmel, het jy nodig om te grond op aarde. Jy is die skakel tussen jimmel en aarde. Jy is die skakel tussen die onzichtbare skepper en die sigbare skepping. Jy, ek en jy, is die, die skipping, is die skakel. God het vir ons een lichaam gegee, wat hy as een tempel gebruik, so dat hy omself kan het geld, so dat hy kan wees in ons. Dit het ons vir mekaar moes gesê, nee. So ek en jy is die skakel tussen die ons sigbare en die sigbare wereld. God gaan het nie anders doen nie. Hy het gekies om het so te doen. En God het die recht om die keus te maak. So daarom, nou kom gee Jezus die sleutel, hy sê, dit wat in die geestwereld gebeur, dit wat Godse drome en plan is, het ons nodig om te vestig met ons woorde, daarom le in, lewe in die mag van die tong. En daarom, as ons die verkeerde taal gebruik het, as ons die verkeerde begrippe het in woorde, dan gaan ons in woorde strijkel. Jacobus skryf, hy sê, hy wat sy tong wat nie in die in sy tong struikel, nie so volmaakte man. Hy sê, as ons volmaaktheid in ons leven wil sien, in hierdie skepping wil sien, wat God gebedoel het dat hy moet wees, dan moet ons ons woorde in lijn kry, en ons kan nie ons woorde in lijn kry, as ons gedagtes nie, in orde kom, in Godse orde kom, as ons nie gemetanoio het nie, as ons nie tot bekering gekom het nie, en ons gedagtes, ons eie gedagtes, wat ons by mense geleer het vir het, en in een kant gesit het, en Godse gedagtes vir ons levens vir die skeping, akkomodeer nie, as jylle by my, <laughs> dis a groot mond vol, so, nou, wil ek terugkom eers om te wees, ons sien dis om te wees, en dit is wat ek achterkom nou in die gemeente, ek sien, dat het nou baie makkelijk word, vir ouwens om te sê, oe, ons hoef nou niks te doen nie, ons kan nou net wees, die leie ouwens klap nou handen en sê, yes, ek het gewag hiervoor. Nou hoef ek niks te doen nie. So, vat my soos jy my kry. Verstaan jy? Dit nie wat dit, dit, dit sê nie. Jy weet, ek het jae tyd wat jylle jy nou van vertel het, wat hier nie goed my gebeur het. As ek klaar met school niks universiteit doen. En ek moes vrek hard werk vir vijf jaar. En baie ure by my boeken sit om een veas te word. Ek het nie net opgedaag vir die gerade plichtigheid. Ek het baie harde werk daarin gesit. En elk van jylle ons, wat op een of ander manier die kwalifikatie, of wat ook al gekryd, weet, hoeveel werk daarin is, om dit te kry. As, hoeveel werk daar is om, om metriek te maak? Ek dink, die is metriek baie moeiliker, as wat ek metriek was. Maar jylle verstaan, hoeveel werk daarin is om dit te maak? Nou, wat is dit nou? Is dit nou doen, of is dit nou wees? Help my, is dit doen of is dit wees? Dis wees. <laughs> Dis wees. Die vraag is, die vraag is, het ek gaan swaad om een veads te word, omdat ek so minderwaardig was en gedink, as ek een titel het en ek het een professie, dan gaan ek iets wees? Dan is dit doen. Maar as dit my, my passie was, wat ek nagestuwe en gesê, dit is wat ek graag in my leven wil doen, en ek, en ek gaan dit doen, en ek het myself gaan kwalificeer om dit te kan doen, dan is dit een wees. Kom aan, hoor jylle. Hoor jylle hoe dat het doen, dit wat, as, dit is een moeilike begrip, Wat wanneer is dit wees en wanneer is dit doen? Kom, ek, kom maak het vir jou makkelijk. Wees is om een vrucht te draal van wie ek is doen is om een bijdra te maak tot wat ek wil wees. En nou praat ek nie van om, tot wat ek wil wees, bijvoorbeeld of ek een dokter of een vlats of een onderwijzer wil wees nie. Wat ek daarmee is sê, is wat ek geestelik wil wees. So, as we weer na stand in wandel kyk, dan sien ons, ons het een stand, ons het een stand voor God. En dan het ons een wandel. En ons het gesê, die stand wat ek voor God het, is afhankelijk van wat? Is afhankelijk van wat Jesus vir my gedoen het. Dis die kruis. In die kruis het hy die sonde mens, het hy die sonde mens, het hy ingetrek in die kruis in hy het hom geassocieer met die mens, hy het dit wat ons zondig gemaakt het, het hy op hom geneem, so ons kon word wat hy is, so ons kon word die gerechtigheid van God, en dit het vir ons die stand gegeen van Godse gerechtigheid, hy het ons herstel to die plek waar Adam was, na Godse beeld en gelijkenis. Nou, daarom moet ons nog een van die dinge wat ons in ons taal gebruik misgebruik, ons plaaskrifte, plaas ons uit context uit en ons gebruik dit so en in ons gemoed vir kom ons nie tot bekeering nie. Bly ons sit waar ons was. Bijvoorbeeld, ons stand leef vastgevang wil ek sê in een tekst soos 2 Korintiers 5 vers 17. Nou jylle ken 2 Korintiers 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is, is hy niewe skeping, die ouding het voorbij gaan, kyk het alsniet geworden en in ons gemoed, in ons begrip sê ons, as iemand in Christus is met andere woorde, as iemand Jesus aangeneem het as iemand wedergebore is hoor jy, hoe loop jy goed by mekaar dan is hy een nieuwe schepping dis ons begrip moet ek vrale jylle jylle hand opsteek en sê, wie van jylle sy begrip is so nou wil ek jou sê, as jou begrip so is, is hy verkeerd kom ek verduidelik 2 Korinther 5 vers 17 sê, Onthou die as, kan een as of een omdat wees, nie? Die woordkie as in die Grieks, kan as wees of omdat. Nou Paulus begin, by vers 15 het gesê, As 1 vir allemaal gesterf het, het allemaal gesterf. Nou het 1 nou gesterf. Ja, 1 het gesterf. Nou sê Paulus, nou het een gesterf. Met ander woorde, ek kan met groot vrijmoedigheid sê, die teks so lees en sê, Omdat een vooralmal gesterf het, is het so goed dat allemaal gesterf het. Maak het nog sin? Is het nog op, op koers, het julle vrede daarmee? En nou sê hy, nou het niet een gesterwe, daarom is dit so goed dat elk een asof voor homself gesterf het, en daarom sê hy, sien ons niemand meer na die vlees nie. Met ander woorde, as ons niemand na die vlees sien, dan sien ons om na sy wandel en ons sien in ons wandel is daar baie foute ons wandel is glad nie so vars nie ons maak foute in ons wandel nee. so daarom as iemand in Christus is sê hy, nou kom die volgende tekst sy sy, daarom as iemand die selle as as vers 15 omdat die mens in Christus ingesluid was is die mens in Godse oog in die weskeping wat God betref, word aan die oudinge nie gedink nie, hoe kom, hy sê, aan hulle sondes, en hulle oortredinge, sal ek nooit meer dink nie, hoor julle, met ander woord, hy sê, God sien in die verskeping, God kyk nie na die vlees nie, God kyk na die een, wat vir allemaal gesterf het, en daarom is ons ingesluid, nou luister mooi wat sê, Colossense 2, ek het dit al baie gesê, ek herhaal net die goeders, Colossense 2 sê nou dit mooi, hy sê, jylle wat dood was dier die misdaad en die onbesneedheid van jylle vlees het hy saam met hom levend gemaakt nou wacht wekie hoe het hy ons saam met hom levend gemaakt hoe het Jesus levend geword hy het opgestaan uit die doodheid nou sê hy het ons saam met hom laat opstaan uit die doodheid so wat betekend dit Dit beteken, ons moest saam met hom gesterf het. Die ou mens, die sondige mens, die oud-testamentiese mens, die adamiet, wat kind van Abraham geword het, wat in sonde ontvang en gebore is, is in Christus ingesluid, God het ons ingesluid. Toen Jezus aan die kruis hang, toe kyk hy vir ons, toe sien hy ons. En God het ons ingesluid in die kruis in, En toe die prijs betaal is vir ons waardigheid en ons rechtverig maken vir God, toe wek God om hy die doodheid op. En hy ons saam met hom opgewek en saam laat sit in die hemelse plekke. Hy sê, jylle wat dood was dier die misdade van die, en die onbesnede van jyrevees, het hy saam met hom levend gemaakt, dier hy jylle die misdade vergewe het. En die skuldbrief die ons uitgedelgeteer in die kruisvaste na. So kan jy nou verstaan dat 2 Korintuur 5, 17, Is die een voorwaarde wat sê, as ek om aangeneem het nie, dan is ek waardig nie. Dan is ek in die beskeping nie. Nee, wat sê dit? Dit sê, omdat ek ingesluid was in die kruis, is ek in die beskeping. Kan jy die begrip verstaan? Daarom sê ons, hoor net die, wat die gevolg hiervan? Daarom sê ons, ons neem nie die Heere aan, om rechtverig te word nie want my gerechtigheid het niks te doen met my nie my gerechtigheid niks te doen met my besluit nie ek het geen bijdrage maak nie my gerechtigheid hy is my gerechtigheid en ek is rechtvaardig omdat ek saam het om ingesluid was in die kruis en saam opgewek is en nou omdat ek rechtvaardig is en hy sê ek, ek het jou waarde gemaakt jy kwalificeer omdat ek rechtvaardig is daarom aanvaar ek, wat aanvaar ek, ek neem om aan, wat toeteken om om aan te neem ek sien, hoeveel, hoeveel keer in my leven het ek om aan geneem, maar kon nooit sê I love you nie want wie sien, is een mechanische aksie maar as ek tot oortuiging gekom het die dag 21 juli 74, toe ek tot oortuiging kom tot die oortuiging hoe lief hy my gehad het wat hy vir my gedoen het het daar iets hier gebeur. En toe het vers 18 gekom, wat gesê het, dit alles, al die goede waarvan ek praat, hier die nieuwe skeping, die feit dat God niemand na die vlees sê nie, die feit dat een van allemaal gesterf het, hy sê dit alles, is uit God, die nieuwe skeping is uit God, wat ons met hom self versoed in Christus Jezus, en aan ons die bediening van die versoening gegeet. En die bediening van die versoening is bloot om te, toe te laat, dat God Godse geest my oortuig en sê, Ek het jou waarde gemaakt, Ek het jou geheilig, Ek het jou gereinig, Sonder vlek of rimpel, Sonder gebrek voor God gestel. Jy is waardig vir verhouding met my, Kom vat my hand. O Heele, Dis om om met my verdoen te bedien, Dis wat ek aanneem, ek neem nie Jezus aan nie. Hoor jylle wat ek sê? Ek neem sy offer aan. <laughs> Hoor jy, hoeveel christene loop rond en sê, ek het Jezus aangeneem, ek is weergebore. Maar hy het nie a clue, wat hy kom doen dit nie. Hy is nog steeds sonder. Come on. Wat het ek aangeneem, as ek nog steeds een sonder is? As ek Jezus aangeneem het, en ek het een sonder geblei, is Jezus dan een sonder? Huh? As ek om aangeneem het, wat het dan by gebeur? Wat het ek aangeneem? Sien jylle jy ons, ons begrip? So ons het geleer ons met Jezus aangeneem, so het ons om aangeneem, ons het nie aangeneem wat hy gedoen het nie. Eindelijk, wat ons dan doen, onbewustelik, ons het dit nie so bedoel nie, maar in wees ek kom het daarop neer ons vertrappie kruis. Want ons het om aangeneem, sonder dat ons aanvaard het wat hy gedoen het. En dan het ons geredeneer en gesê, 2 Korinther 5 vers 17 sê, Omdat ek om aangeneem het, is ek een nieuwe schepping. Nee. Ek het een nieuwe schepping gewoord, dag toe Jezus die doodheid opstaan het. En daarom is ek nie meer, in sonde ontvange geboore nie, en jy ook nie. En niemand weer na die kruis nie. Dis die nieuwe schepping wat God sê. Sê die begrip? So as ek, om, as ek nou na nou omkyk en ek sê, ons vat die begrip wat Jesus in Johannes 3 vers 3 van Nicodemus sê, en hy sê, Johannes, hy sê, of Nicodemus, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sê nie. Dis nie waar daar staan nie. Julle gehoor wat ek sê. Ah, julle geloof my somma so, nie, ek haal die skrif verkeerd aan en julle kom in die achter nie. Wat staan daar? Daar stê, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sê nie. Wie die iemand? Iemand is a persoon, die mens. Dit kan ek en jy wees. As iemand nie weergebore word nie, maar wacht wekie. Nou, wat is weergebore? Hier is twee woorde. Gebore en weer. Weer beteken nie weer nie. Weer is a aanname wat gemaakt is op grond van Nicodemus sy verkeerde hoor van wat Jesus gesê het want Nicodemus dink, hy moet weer weergebore word, daarom sê ek kan toch nie weer in die skoot van my moeder ingaan nie, ek was a, a 8 ponder en nou ek a 80 kilogrammer, ek sal nie weer daar kan terug nie. En Nicodemus verstaan Jesus verkeerd, Jesus ignoreer hom. Maar wat Jesus sê, Nicodemus, as daar nie een geboorte van boe, die weer beteken van boe, van die hemel, As daar nie een geboorte van die jimmel plaas vind nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Kan die mens die koninkryk van God nie sien nie. Nou, die geboorte van bo, die geboorte van uit die, uit die boonste verdieping, die boorte, geboorte van uit die jimmel is wat? Wie is dit? Die geboorte van die jimmel is God wat mens moes word, is die woord wat vlees moes word. God sê in Jesaja 55, hy sê, my gedagtes is nie jylle sin nie, my wees nie jylle ween nie, maar soos boog is die jemel boor die aarde is, is my wee boor jylle gedagtes, my gedagtes boor jylle gedagtes. En wat doen God? Hy sê, maar soos die reen en die sneeuw van die jemel neerdal daar jy nie terugkeer nie, maar maak dat het voortbring en gees saad vir die saaier en brood vir die eter, hy sê, soos sal my gedagtes wees. Nee, soos my woord wees. Nee, wat is woord? Woord is my gedagtes in klankvorm. En wie is die woord wat neerdaal van die hemel af? Hy het sy woord gestuur, om hulle uit die keile te red en van die syktes te genees. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. <laughs> so wat Jezus van Nicodemus sê, Nicodemus, wat die mens nodig het, wat iemand nodig het, is dat daar een geboorte uit die hemel moet plaasvind. En dit het so pas gebeur, Nicodemus, want die maag het zwanger geword en sy het een sien gebaard. Maar die sien is nie verwek uit die, die saad van een man of die wil van een man nie, maar die sien is uit Godse geest verwek. Die sien is verwek vanuit die hemel uit. En daarom het daar een geboorte vanuit die hemel gekom. En as Jezus sê, vir Nicodemus, vir jou om die koninkrijk van God te sien, beteken daar moet een geboorte plaasvind. Die hemel moet aarde te kom. God moet mens word. Die woord moet vlees word. En die woord het vlees geword. En, ons kom won, en dit, Nicodemus, is wat jy ons kou en as hierdie woord vlees geword het, en uit God behaag in dit waartoe God het sy het, waartoe het God sy woord gestuur? Jezus sê, nou is my siel benauwd in my, en wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie eer, hy sê, maar dis oor hierdie eer wat ek gekom het. God stuur sy woord, die geboorte uit die jemel, stuur God na die aarde toe, om wat ek om doen? Om die sondes van die wereld, te kom wegneem en hy sê sy woord het om behaag en dit wat jou uit het uitgesteerd en tot behaag tot die mate dat hy die skuldbrief tegen ons wat met sy inzetting ons vijandig gesind was, kon uit delg, om daar nie weer aan te dink nie, met een offer het hy ons vir altijd volmaak verstaan jylle nou wedergeboorte verstaan jylle nou wat betekende dat daar iemand uit die hemel gekom het dat God uit die jimmel gekom het, arde toe. En daarom kan ons, daarom kan die mens, sien. Daarom het die mens, het, het weer in die mensse visie sisse dat daar er herstel kan wees, van die heerskapie, wat God aan Adam gegeet. En daarom skryf Petrus vir ons, gebruik hy die selwe woord, hy sê geseend is, 1 Petrus 1 vers 3, is die God en Vader van ons Heere Jesus Christus, wat ons die geboorte uit die hemel, wat sy sien uit die hemel laat geboore word het, tot een levende hoop, dier die opstanding van die van sien uit die dode. Gaan jy nou ooit weer, weder geboorte, so verkeerd, Ok, kijk gauw, sit vir ons gauw, 1 Petrus 1 op 3, opseblief toch. Kijk my wat sê daar. 1 Petrus 1 vers is die God en Vader van ons, hier Jesus Christus, wat na sy grote barmaartigheid, hy sien dit, eist van God af. Ons die geboorte uit die hemel, die geboorte van sy sien, Heer aan God in die hoogste hemel, vrede op aarde, God het in die mens welwaar, hoer hier wat die engelen gesing het, ons die geboorte van sy sien geskenk het, tot een levende hoop, die, die woord om behaag het, en dit waartoe hy dit gestuur het, en toe hy om behaag het, toe hy alles gedoen het wat nodig was om my en jou te herstel in waarigheid voor God, het hy om opgewek uit die doodheid. So sy opwekking was die culminatie daarvan. Ondou jylle Romeine 425 het gesê, hy is oorgeleverd terwille van ons misdade en toe ons rechtverig gemaakt is, toe ons klaar ons herstel is in gerechtigheid voor God, die mensdom kon God om die doodheid opwek. Hy is opgewek terwille van ons rechtverig gemaakt. So dit was afgehandeld daar En nou kom Petrus en hy sê Die geboorte uit die jemel Is iets wat met my gebeur het 21 Juli 74 nie Die geboorte uit die jemel Is iets wat met my gebeur het 2000 jaar gelede Toen Jesus uit die doodheid opstaan het Toen so dit is wedergeboorte So ek sê die woord wedergeboorte besta nie Die weder bestaan nie Dit is een versinsel Dit uit die jemel geboorte Goed, right Maar, Jezus is nie klaar nie Hy sê vir Nicodemus Hy sê Nicodemus Wat uit vlees geboore is, is vlees En wat uit gees geboore is, is gees Hy sê, as jy nie uit water Dis die vleesgeboorte, Uit die vrug uit die vrou Die natuurlijke geboorte As jy nie uit water geboore is, nie amal van ons het daai jyde In die sakkie Ons sou nie hier gewees het, as ons nie uit water gebore was nie. Hy sê, as jy nie uit water, en geest gebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie, ingaan nie. Verstaan jy, sien is een ding, ingaan is iets anders. So hy sê, jy kan nie deel word van die koninkryk, as jy nie, een geboorte het, uit geest nie, daar moet ek geboorte, uit Gees plaas vind. Wanneer woorde, amal van ons, het is vlees. Jezus sê dit. Hy sê wat uit vlees gebore is, is vlees. Nou jy weet, jylle oons luister na, na uh, Joseph Prince, en jylle luister na Andrew Womick. En ons weet, en jylle het al baie vir my gesê, dat, dat daar sit Joseph Prince in, in Singapore, hier sit ons in Zuid-Afrika, en daar sit Andrew Womick in, in Amerika, en ons praat die, precies die selde taal maar nie precies julle taal nie. Bijvoorbeeld, Andrew praat nog steeds aan in die oorlevering wat ek ook in was, van die mens is een geest, hy het een siel en wone lichaam. Want daar skrifte aan, ons sê, 1 Thessalonians 5 23, sê, mag julle na geest en siel en lichaam to totaal onberesplik wees, so asof ons bestaan uit geest en siel en lichaam. Die, nou, die waarheid is, Kijk mooi. As ons aan die scheppingsverhaal lees, dan sien ons God en die mens geformeer gevorm, uit die stof van die aarde. Ons praat van die fies, fysische mens. Recht? Ons praat van ons lichaam. In ons lichaam is daar een ongelooflike ingewikkelde stelsel wat eindelijk te hoog is om te begryp ons hele seneweestelsel. En die seneweestelsel is die beheerscentrum. Hierdie seneweestelsel is die wijze waarop ek in contact kom met my omgeving, waar ek die impelse en die prikkels van my omgeving omskakel en verwerk. In hierdie seneweestelsel kom my vermoe om, om te inter interpreteer en te weergee, om te praat, om te redeneer, om te denk. Hierin le my wil, le my intellect, my emosie, le al die processe, en ons noem dit die siel. Nou het ons gesê, toe ons, ons prentje geteken het van hierdie goed, het ons gesê, daar is die mens lichaam. Recht? Nou is dit duidelik, dat God vir die mens, a dimensie gegeet, kom ons noem dit die siels dimensie, waarin hierdie intellect, hierdie emotie, hierdie vermoel het, en ons sien, dit word eindelijk gecentreer, of gebestuur, anatomies, morfologies, dier die brein, in die seneweestelsel. Maar het is baie interessant, ons het nog een cnw Ons het hier die normale cnw wat ons nou van werk, maar het is nog een autonome CNW-stelsel. Een wat werk sonder dat ons bewus is daarvan. Dit nou die een wat die processe beheer soos ons spuisvertering en al die type goeders wat in ons plaas vind sonder dat ons sê, nou moet ek hier die verteer. Verstaan jy? Ek gee geen opdracht vir die die sire en die enzyme en die goed in my maag, om te sê, hierdie kost wat jy geëet het met die vertening, dit gebeur vanzelf. Dit is interessant, dat God maak een stelling en hy sê, die siel van die mens is in die bloed. Die siel is in die bloed. Nou wat bedoel hy daarmee? As ons dit so neem en sê, die siel is in die bloed, dan het ek een probleem met die angst wat die bloedhoorstap om gekry. Het jy nou twee siele, want jy nou aanhoud so'n bloed gekry. Nou wat bedoel God, as hy sê die siel is in die bloed? Hy bedoel, dat hierdie processe in ons lichaam, word gedra, word in die lewe gehou, dier die bloed. En daarom, die bloed wat dier my vloe, wat my in staat stel, my bruin in staat stel, om hierdie processe te kan hanteer. Maar wat ek eindelijk vir jou bedoel sê, is, ons het een, ons het een, centrale sienweestelsel, en ons het een autonome sienweestelsel, ons kan sê ons het een bewuste, en ons het een onderbewuste, so jy sien in ons beheerscentrum, in die sielsdimensie is daar verskillende facette en as ons nou dier die skrif lees, dan sien ons een klomp Hebreeuwse woorde, en ons sien een klomp Griekse woorde, wat een wisselwerking geef van die dieper processe binnen een mens, en die meer oppervlakkige processe, en, en dit het uitgespeel uiteindelijk, dat ons by die begrip gekom het van die geest van die mens, bedoelende die dieper deel, die innerlijke mens, die hart, die, die dieper processe wat plaas van ons. Maar die vraag is, het ons een geest, is hier een geest ook, En toe het God gekom, en hy het sy asem, sy geest in ons geblaas. Die heilige geest. So, verstaan jy, as jy nou na Andrew luister, dan hoor jy dan sy, en so het ons gesê op een stadium, ons gesê, die mens is een geest, hy het een siel, en hy woon in een lichaam. En toe het God sy geest ook hier kom woon. So is nou al drie stelle intelligentie. En die vraag is, is ek nou sondag, is dit nou my siel, of is my geest wat sondag? En die ouders wat dit propageer, sê, maar wat gebeur het, is toe ek gesondig, toe Adam gesondig het, het sy geest dormant geword. Vers hoeveel? Dat is nie so skrif nie. Dat is geen getuindes die skrif daarvan nie. Maar wat daar is in die skrif, is die skrif sê, toe God sy geest in ons kom woon het, het ons een lewe in siel gehoord. So dit sê vir my die volgende, dit sê, dat toe God sy gees in die mens in geblaas het en Adam hem in het, hier is God sy gees binnen hom, het die moment toe God sy gees in hom kom woon het, het sy siel, sy processe, bewustlik en onderbewustlik, in reaksie gekom. Want hou wat ek jylle gesê, wat my meteen daar gebeur het? Ek het die na geken, maar dat die plek gekom, waar hier die processe in aksie gekom het, en ek besef het, die liefde in my, laat my smile, wanneer ek nie besluit het om te smile, het jy het al beleef, jy sien een ou loop, jy sien, sien een jong meisje of een jong man, en jy sien, hy kan nie op een glimlach nie, dan weet jy mys wat het gebeur het met hom, net verlief geraak, is dit nie so nie, dit is precies wat ons gebeur het, so die proces het in gang gekom, so, die skippingsverhaal sê vir ons duidelik, God het sy geest in die mens geblaas, en toe God sy geest in die mens kom, het sy siel levend geworden, het daar een koneksie gekom tussen God sy geest, en die siel van die mens, en daar die verhouding ontstaan. En nou is het die verhouding van een op een. As dan nou een geest tussenin is, wat nou? As Paulus sê, word verandering die, die vernieuwing van julle gemoed, van wie praat? Hy praat van die siel. Hy sê, dit moet verander. So jy sê waar, waar die ding leer. Nou kom Jesus en Jesus kom, oh, Kom klaar die ding op en hy sê, wat uit vlees gebore is, is vlees. Siet so gau vir ons, Johannes 3 vers 5 op. Wat uit vlees gebore is, is nie geest, nie is vlees. So ouwens wat sê die mens is een geest leeg, want Jezus sê, wat uit vlees gebore is, is vlees. En as uit gees was, dan sal so Jezus dit zekerlik gesê het. Maar jy sien, wanneer ons Godse geest, wat is geestgeboorte? Geesgeboorte is wanneer die vlees die geest van God akkomodeer. Wanneer Godse geest weer terugkom, onthou nou dier Adamse val, dier Adamse val, het die heilige geest die mens verlaat. En nou ja, nou sien ons, hier is een ruimte, kom ons, ek stel het een maskematies woord, hier is een kapasiteit, een ruimte, waarin Godse geest, wat Godse gees vir homself geskep het, wat hy geskep het, want hy het gesê, ek wil my let geld dier jou, ek wil myself manifesteer dier jou, ek wil dier jou leven op aarde, ek wil dier jou, dit wat in die jimmel plaasgevind het, wil ek grond op aarde. En in hierdie proces, sien ons, toe Godse geest omverlaat het, hy gesê, jy sal sterwe, het Godse om omverlaat, in die mens is sonder Godse geest, en die gevolge is duidelik zichtbaar. Maar nou het God, en ons, ons het gesien wat gebeur het, as gevolg van die feit, dat hierdie ruimte leeg was, Het daar wat gebeur? Het die mens, sonder God, sonder Godse geest, sonder die inspraak van Godse gees. het hy begin met oortredings en misdaad en ongerechtigede en het hy onwaardig geword en die extreem daarvan is dat hierdie mens een bose gees genooi het om hier te kom woon. Die besetende van gedare, duisend, sestduisend bose geeste wat hierdie ruimte wat vir Godse gees daar is beset het. En daarom is het, sien ons, dat in, in Jezus die tijd en vandag, as iemand met die okulte gelol het, as iemand die bose geest genooid, so iemand kan nie tot geestgeboorte kom nie. Hoor wat ek jou sê, hy kan nie. As zodra hy wil, zodra hy die begeerte, zodra hy die waarheid van Godse woord hoor, zodra hy die klop van Godse geest hoor, die liefde van Godse geest ervaar, en hy reageer en sê ja, dan manifesteer hy die dit het ek nie eenmaal gesê nie. En dit is waar oor die skrif sê, in my naam sal jylle die duivels uitdrijf, en dit is wat Jezus gedoen, hy het die duivels uitgedrijf, dit wat die disciples gedoen het, hy het die duivels uit mense uitgedrijf, hoekom, hy het die, aan die mense die evangelie verkondig, en as hy reageer, dan manifiseer die duivel, en as hy in Jezus naam gaan, en dan moet hy in die naam van die heren, moet hy gaan. Sê, so ek soek die duivels in ons nie. Jy sê, naas die hele lering, Ek moet jylle wees hoe, hoe een folktieve begrip, een kaskade van goed tot gevolg het. As jylle naar die vernieuwingswereld kyk, dan sien jylle een groot deel van die vernieuwingswereld, van die kerkwereld, maak leringes, skryfboeken en volumesboeken, oor geestelik oorlogvoering, om die duivel te bind. Snert, excuse mense, die mooie woorde afwoorde, snert, ek kan een sterker woord gebruik. Het is lautere onzin. Ons is nie aangezeem om die duivel te bind nie want as ons bezig is om die duivel te bind, wat gebeur, terwijl ons met die duivel oorlog maak, is ons rig op God. Hy, God is licht. Hoor wat het Bill Johnson sê? It is too, too, is too frequent the to light. Om in die licht te wees, beteken die duisternis moet vlug. Wat wil ek dan met die duisternis gaan maak? En as ek en jy die opdrug gehad het om die duivel te bind, waarom moet die sterk engel in, in, in, in openbaring 20 of 18 moet die sterk engel kom die duivel te kom bind. Die sterk engel gaan omkombind. Ek en jy bind om nie. Ek en jy leef in die lig En as ons in die lig is, moet die duivelis lig. Hoor jylle hoe dit werk? Dis die beginsel. Right. Nou, so, so jylle sien wat gebeur. Die ouwens wat sê, kyk mooi die ouwens wat sê, die mens is een geest, en hy het een siel. Kyk wat is die gevaar van die duivel. Ek het ook op grond van die oorlevering aanvankelijk so gesê, tot ek, tot ek van beter geleer het. Daie ouwe sê, dat, omdat my geest so genaam doormand geraak het, waarvoor dat nie skrif is nie, sê hulle nou, as ek nou weergebore word, weer verkeerd, jy verstaan hoe kom dit verkeerd is nie, dan kom Godse geest, en hy kom woon in my geest, nou is die heilige Gees plus my geest, Jesus, my geest, En daarom, terwijl Godse Gees in my bly, kan daar een demoon in my siel wees. So, so wat ons nou sê, en houd jy een lering in die, in die vernieuwingswereld, in die punksterwereld, waar duivels uit mense uitgedraai word, wat kinders van hier is. Nou vraag ek jou, Jezus sê, ek het die Satan soos een bliksem uit die hemel sien val, wat bedoel hy daarmee? Hy sê toe, ek opgewek is, sy Satan uitgekleemd tot niet gemaakt. Die satan het aan die rechterhand van God staan Denk sy posiesie wat Adam omgegeet Adam het, het sy gezag geabdikeer nie Die sterkman is gebind, Adam is gebind Nou die, die duivel hier die macht gekry wat Adam gehad Het die roover het nou geroof nie Nou sien ons Jesus, Yeshua Je, uh, Zachariah 3 Yeshua staan voor die rechterstoel van God Met vulkleren aan ons in En aan die rechterhand van die Julle is rechts hierso, Aan die rechterhand van die, van die rechterstoel Staan die duivel om Yeshua, om Jesus wat namens ons daar staan, aan te klaar voor God, oor die veel kleren. En wat sê God? God staan in sy rechte soel, en hy sê, mag God jou bestraf oor Satan, dat hy nie die brand uit, wat hy die viergerik is nie. Wat beteken dit? Dit beteken, hy die hout geword, wat al die ziekte, en al die toxine, en al die sonde, en al die ongerechtigheid, moes absoluut verbeer. Hy moes daarvoor gaan brand hy sê, is hy nie die brand uit, dat hy die vier geruk is nie. En hy neemt hy vuilkleren van hom weg, en beklee hom met feestkleren. En wat denk jy het gebeur, toe Satan sy aanklag, platval, en Jesus met feestkleren beklee word, besef jy, toe word ons met feestkleren beklee. Hy het my gewikkel in die mantel van gerechtigheid. Reg en nou sê Jezus, ek om sy bliksem uit die hemel sien te val, want in die proces het hy hom tot niet gemaakt, en het hy hom uitgekleed om in hy hom baard en toon gestel, reg, soos jy nou satan sy plek verloor, reg, nou wil ek jou vraag, as Jezus nou opstaan en hy sê, aan my gegeen alle macht in die hemel op aarde, hy sê, ek vaar op in die hemel, ek gaan dit uitoefend daar, want, want daar gebeur wat God sê, hy sê, maar op aarde, gee ek die mag aan jylle terug, ga maak jylle disciples, en as, vir die wat gloed sal die tekens volg in my naam, sê jylle die duivel sy drijwe. En hy sê, gee die mag op aarde vir ons terug, so wie is nou die sterk Sê, sê, want sê nou was sterk sterkmanne, Adam, hy het gevouw vir die, vir die moeder van alle leens, tweede was Jesus, hy het gesê, daar staan geskrywe, mens al nie van brood alleen leef nie, maar ek word van mond van God uitgaan, die derde is ek en jy, wat doen ons? wat het ons gedoen vir so lang? Ons het weer geval na die doen toe. Wat was die moeder van die leens? Doen om te wees. En ons het, ons het gegloe, dier die prediking daartoe aangemoedig, dat ons prestatie en wat ons doen bepaal wie ons is. Terwijl die waarheid sê, wie ons is, bepaal wat ons doen. kan jy dit sien? So, die satan het soos het bliksem uit die jemel sien, en nou, As die satan, soos die bliksem uit die hemels in val het, as hy tot niet gemaakt is, wil ek vir jou verhaal. Hoe sou dit moentlik wees, vir die satan wat tot niet gemaakt is en uitgeklees, om in die tempel, op die tyd te wees, as die geest van God? Come on. Hoe krachteloos sou dit die kruis maak? maar behoor jy die hele lering waar oor die ouwens volumesboeken skryf en waar oor die ouwens seminare hou en oor die see vlieg om dit te kom bedien in, in lande die wereld oor en dis alles lautere onzin en wie, wie, wat is die ergste? ons sien die manifestaties hiervan, ons sien hoe christene uh, bevry word van demone en hoel op die grond rondkryp en opgooi en allerhande goed te doen, maar ek wil jou iets vraag, wat sê Jesus, hy sê, alle dinge is moendlik vir die wat kan geloo soos ek vir jou kan sê, hierdie, hierdie ding dat jy kwaad word vir die tekstie wat vir jou indraai is eindelike demoon van agressie, dan ek en jylle paar Hoor jylle? en as jy dit kan geloo wat doen jy? jy gee waarheid karakter aan hy leek, so wat sien jy? hy ook kom in die naam van Jezus, drijf die devel uit, en jy sien die manifestatie, en sê, ek is vry, maar moore, dan kyk ek nou, mooie meis die het oor die straat loop, wat op de moen het ek nou, come on, word jy. en so, word het ek nummer eindigende, gesoek, na wat er de moen, of wat er binnen, het ek nou, terwijl as ek verstaan, wat Jezus gedoen het, en hy die vloek geword, en hy die vijand tot niet gemaakt, en Godse geest het in my kom woon, is hier nie plek vir duivel nie, is hier plek vir paar van die duivelse tricks wat ek aangeleer het, wat in my wandel leeg, onthou jylle wat gesien het, daar is een paar optreders in my wandel, wat biekie soos die duivel lyk, like. jylle sien het nie, maar jynda sien het, right. daar is een paar sikke goeders, maar dit sien die duivel nie, dit is die symptome van die ou mens wat moet gaan, en wie wat, ek was nooit die ou mens nie, Ek wil jou iets sê vanmorgen. Jy was nooit een ou mens nie. Jy was geboore in die beskeping. Wat het jou verander? Waarom kan jy vandag sê my wandel is nie nie beskepingswandel nie? My wandel is nog ou mens wandel in een sin. Omdat ek geleer is. Omdat ek geval het vir die moeder van die leen. Omdat ek van my maas skoot af. Omdat as ek babieke, as een babiekie na bood doopvond toegedraas en daar vir my gesê het, ek is in sonde ontvang geboren en kind van die toren, daarom is ek so screwed up, daarom lyk ons soos ons lyk ons is geleer om so te wees ons was nie so nie besef jylle wat nou babiekie sê het wat enorme voorsprong het hulle om uit hulle geboordheid om uit hulle conceptieheid voor hulle geboore is te hoor wat waardig is en nooit weer onder middelwaardigheid te kom nie. Nooit weer onder een plek te hoef te kom waar hulle moet doen om te wees nie. So sien julle, so die, die uitdaging, ek moet nou klaakere, ek wil hier die twee goed klaakmaken. Ons sien dis, ek wil hierding recht uitstel, ons sien dis, die waarheid is, God het vir my, ek het net een persona, daar is net een ek, en die ek, die siel ek, moet al sy facette dieper en vlakker en nou het God sy geest gekom, en God het met sy geest en sy volheid in my kom woon, en nou kom maak God so een paal op my, en hy sê, ek wil jou verander en jou denken, en as ek jou denken verander, dis met dan nou jou, as jy tot bekeering kom, as jy kan denk soos God sy geest denk, dan gaan jou terminologie rechtkom, en dan gaan jy begin praat van geesgeboorte en jy gaan verstaan, wat is sogenaamde wedergeboorte, hierdie is die geboorte uit die jemel, is die geboorte van die sjeen van God, wat vlees geword het, en hierdie is wat met my gebeur het, jy sien, ek het die kennis gehaad van ek met omanje, waaran ek nie kennis gehaad het van waarom nie, en wat hy gedoen het nie, ek het nie een rede gehaad nie, luister mooi, ek het geleer om te bid tot liewe Jesus, en liewe Jesus het dan, is dan nou die liewe Jesus, wat alles gedoen het wat goed is, maar wat oman met kankerle doodgaan het, dit is hoe ek geleer is nou hoeveel liefde is daarin kan jy sien hoe die verwarring waaraan hierdie klein gemoed was in my leven dat ek by my oma's bed staan ek het net my verstand mooi gekry ek staan by oma's bed en oma sê bid vir jy, liewe Jesus dat hy my wegneem kan die pijn nie meer vat nie en ek moet as een klein sienkie doon sy my as het ware om die Heere te vraag my dood te maak waar is liewe Jesus nou en jy verstaan, hy kon nooit sing, I love you nie. Maar toe kon dek wie is, toe kon dek hy niks daarmee te doen nie, dit die dief wat steelt slaggeverwoest. Oma is een kanker, is die leende. Jy sien, as ons, ons gesag, hy kan niet ons gezondheid steel, as hy die sterk man kan bind. Hoe bind hy die sterk man? Die die moeder van die leens. En nou, sien jy hulle, hoe kritisch belangrijk is dit, nou dat ek uit geest geboor is, nou dat ek besef wat hy gedoen het, en nou is daar een rede om om aan te neem, nou is daar rede om te aanvaar, die, wat ek aanvaar is wat hy vir my gedoen het, ek aanvaar dat binnen in hom, leid die geneesing, leid die vreigde, die vrede die ons God, leid die Seen van die Heere, en skielik is die oude dinge voorbij, skielik, hoor jy, hoor jy, hoe loop hierdie ouwens oor skrifte, hierdie ouwens met geest, siel en lichaam, hoe moet hulle oor skrifte loop, skrif te loop, om te kom, om een oudsige vlede in te gaan graaf, en sê, oor die demoon kom nog van jou opa af, wat een vreemeslaar was. En die skrif sê, die ouding het voorbij gaan, het ons nie geworden. Wat, sy, sy hand in die ploeg slaan, achter te kyk, is nie geskik vir koninkrijk nie, hy is nooit eers nie. Daarom skry Paulus vir, vir te moed is, hy sê, mense wat altyd leren, nooit tot kennis van die waarheid kom nie. Daarom sê Jezus, jylle sal in daai dag kom, en vir my sê, jylle, jylle, het ons nie in die naam duivels uitgedrijf nie, hoor jy, jylle, ons drijf duivels uit. Hy sê, jylle, sal vir my kom, en vir my sê, jylle, jylle, het ons nie in die naam duivels uitgedrijf nie, hulle het uitgegaan. Maar ek sal vir jylle sê, ek het jylle nooit gekennie. Werkers van ongerichtigheid. Sien jylle, hoe is het belangrijk, dat ons, ons moet oop oorlu dat ons ons terminologie recht krij, en dat is verstaan, hoe sien, dat kan ons wees, dan beteken dit, my wees, my wees is prop voldoen, nie jou. my wees is prop voldoen, my wees, is om geestelik, net te wees wat hy my gemaakt het, ek kan niks daartoe bijvoeg nie, maar, terwyl ek wees, sal ek vind, ek doen, ek doen in opzichte van my wandel. En dan is my wandelse is aanpassing is nie een modifikatie van gedrag nie. My wandelse aanpassing is een uitleving van wie ek ontdek het wie ek is. En daarom dat Jacobus sê, as jy hulle diep in kyk in die volmaakte wet van die vryheid, wat is dit? Dit die prijs die Jesus betaal het. Dit is die geboorte uit die hemel. Dit is die wedergeboorte wat ons geskenk het tot die lewe in die hoop as jy diep in die kyk in die volmaakte wet van die vrijheid en daarby bly, en daarby bly dit beteken dit nie vir een oomlik vergeet nie besef jy as ek daarin kyk en ek sien wie ek is, en ek besef wie ek is, en ek bly by wie ek is, ek vergeet het nie op hy oomliksiteksie vir my in rei nie ek vergeet het nie as dinge te verkeerd gaan met my nie, ek vergeet het nie as die rekenaar nie wil print nie, ek vergeet het, verstaan jy, ek vergeet die goede nie ek, ek vergeet het wees ek het vergeet, word ek vergeetachtig gehoorder. En dan val ek terug aan my ouwandel. Want ondou ek het soveel jare my leek, 35 jaar plus gehad, wat ek geindoktineer is my verkeerde goed. En nou, nou het ek nodig om nie daarby te blij. En wie jy, hoe blij ek daar? Ek blij daar dier om te sien wat dit met my gedoen het. Om te sien wat my geheilig het. En hom, sê Paulus vir die gelasheers, hy het die gees van sy sien in ons hart uitgestort. En dit is om Godse Gees te verwelkom in my, om aan hom aandacht te gee, en om welkom te laat wees in my. Is om met Godse geest bezig te wees, gedurig, aanhoudend, ononderbroke. Dan sê jy vind, jy gaan meer doen as enig iemand maar jou doen is nie om iets te wees nie. Jou doen is een vrug van die energie en die vermoe van God wat binnen jou is, want jy kan nie anders nie. Dat Paulus het gesê, ek wee my as ek die evangelie nie verkondig. Hy sê, ek moet nie die evangelie verkondig nie. Hy sê, ek kan nie leef as ek om nie verkondig. Hoekom sê hy so? Hy sê, omdat die evangelie het my leven geword. Dit is my oor geneem. Paulus sê, ek loop en smaal, sonder dat ek besluit het om te smaal, want ek is verlief. Dit is jou deel. So dit sal het regerie wees. As jy wees gebruik, a wegkry plek vir jou leieheid, en sê, oh, ek hoef niks te doen nie. Geestelik om volmaak vir God te wees, hoef jy niks te doen nie. Net so sal het een Een, een mislukking wees, as jy probeer om jou wandel te modificeer dier jou wilskracht en jou besluit. Naargoeders. Die wijse waarop ons gaan wees, is om aandhoud die punt kyk. En in hierdie verhouding moet Godse gees te lewe, te wees heel tyd. En uit die verhouding uit, sal doen kom wat die wees is. Hoor jylle wat ek sê, sal die doen kom wat die wees is. Nou verstaan jylle doen en wees nie. Met ander woorde, my optrede dan, sal doen wees, maar dit is eindelijk wees oor jylle. Anders gaan ons lekker handig gevou sit en sê, iemand anders sal nou maar doen. Want jy weet as ek my handen vou, dan as ek nie sorg nie met iemand anders sorg. My onverantwoordelikheid word iemand anders verantwoordelikheid. Sê jylle hoe dit werk? Ek vertrou dat jylle hierdie concept verstaan vandag dit beteken, dat jy gaan jouself uitvang. Jy gaan nou, achterkomme jy nog soms die ou lingo gebruik. Maar dis makkie saakie, kreeg dit dan niet recht. Dis recht. Da is een mooie manier wat hen dat het sê. Ons kan sê, wedergeboorte of die geboorte van Godse Seen, is Godse geskenk aan ons, so dat ons uit geest geboore kan word. Ja en dit gee ons iets om aan te neem, wat gaat om aan te neem, as hy nie gekom het nie, as hy nie ons kon vry maak en die prijs die Heere, dankie vader vir die voorrecht om te mag diep in kyk en nie op te hou om diep in te kyk dankie vader dat ons meer is as oor winnaars, oor al die omstandighede wat tegen ons kom dood en leven en overheid en macht en teenswoordig toekomende dinge al die dinge dat as ons focuspunt hy is, soos wat ons een met hy is, maak dit ons meer as oorwannaar, oor al die goed. Dat ons dit mag besef. Dat ons die voorrecht daarvan tot die uiterste toe sal benit. Ons eer die vader, ons dankie vir die goedheid. Ons dankie vir die woord in ons midde vanmorgen. Dankie vir die gees wat levend is in Ons ons eerie, dat ons kan sê, ek het u lief. Dank u, Jesus. Amen. Amen.